Sakaria. Kapitel 1. I den åttende måneden i Dareios andre år kom Jehova ord til Zakaria, sønnen av Berekia, sønnen av Iddo, profeten og Delød. Jehova ble harm på deres fedre, ja, harm. Og du skal si til dem, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Venn om til meg, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen, og jeg skal vende om til dere.» har herstyrkenes Jehova sagt. «Bli lik deres fedre, som de tidligere profeter ropte til i det de sa, «Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt. Jeg ber dere, vend om fra deres onde veier og fra deres onde gjerninger.» «Men de lyttet ikke, og de ga ikke akt på meg», lyder Jehovas utsagn. «Deres fedre, hvor er de? Og profetene, levde de til uavgrenset tid.» Men mine ord og mine forordninger, som jeg ga mine tjenere, profetene, befaling om, innhentet ikke de deres fedre. Da ventet de om og sa, «I samsvar med det herstyrkenes Jehova hadde i sinne å gjøre med oss, etter våre veier og etter våre gjerninger, slik har han gjort med oss.» På den 24. dagen i den 11. månden, det vil si måneden Shebat i Darius andre år, kom Jehovas ord til Zakaria, sønn av Berekia, sønn av Iddo, profeten, og det lød. Jeg så om natten, og se, en man som red på en rød hest, og han stod stille blant myrtetrærne som var på det dype sted, og bak ham var det røde, høyrøde og vite hester. Da sa jeg, «Hvem er disse herre?» Engelen som talte med mig sa da til mig: “ «Jeg skal selv vise deg hvem disse er.» Så tog den mannen som stod stille blant myttetrærne til ordet og sa, «Dette er de som Jehova har sent ut for å dra omkring på jorden.» Og de svarte så Jehovas engel som sto blant myttetrærne og sa, «Vi har dratt omkring på jorden, og se, hele jorden er stille og har ro.» Da tok Jehovas engel til ordet og sa, «Herstyrkenes Jehova.» Hvor lenge skal du unnlate å vise barmhjertighet mot Jerusalem og mot judas byer, som du har fordømt i disse søttio år? Og Jehova svarte nå englen som talte med mig med gode ord, trøstende ord, og englen som talte med mig sa videre til mig «Rop og si, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Jeg har vært nidkjær for Jerusalem og for Sion med stor nidkjærhet. Med stor harme er jeg harm på de nasjoner som er sorgløse.» for jeg for min del var harm bare i liten grad, men de for sin del bidro til ulykken. Derfor, dette er Jehova har sagt. Jeg skal visselig vende tilbake til Jerusalem med barmhjertighetsgjerninger. Mitt eget hus skal bygges der, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen, og en målesnor skal strekkes ut over Jerusalem. Rop igjen og si, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt.» Mine byer skal igjen flyte over av det gode, og Jehova skal i sannhet igjen føle beklagelse med hensyn til Sion, og igjen utvelge Jerusalem. Og jeg løftet av mine øyne og så, og se, det var fire horn der. Jeg sa derfor til englen som talte med mig: «Hva er dette?» Da sa han til meg, «Dette er de horn som spette juda, Israel og Jerusalem.» Så visste Jehova mig fire håndverkere. Da sa jeg, «Hva er det disse kommer for å gjøre?» og han sa videre, «Dette er de horn som spretter juda i den grad at ingen i det hele tatt løftet sitt hode, og disse andre skal komme for å få dem til å skjelve, for å styrte ned hornene på de nationer som løfter et horn mot land for å spre henne.»